Ян Кумпа, дощ у годовиці Спочатку побачив ноги, а тоді Ірину Це була вона на пішоходному переході з великою сумкою на плечі Та ще одною маленькою затиснетою під правицею Вітер куйовдив коротке чорне волосся, наче траву на газоні Худко проминула його машину, обігнавши двох школяриків. Ян вів її очима, вихилившись із вікна, але вона його не помітила, навіть не глянула в той бік. Нас догнав, посигналив і пригальмував коло неї, запопадливо причинив дверцята. Вона відразу і заскочила. Було видно в чудовому настрої. «Підвезу», – усміхнувся він. «Кажіть, куди треба» тут недалеко вона примостила сумку коло ніг за квартал звідси по прямій там кав'ярня на розі і без паузи стежили за мною чи то жарт недолугий чи то провокація на неї часом таке находило що правда не могла її згадати вже коли востаннє так стежу «Від самісінького аеропорту», – озвався він, пропускаючи авто, що нервово сигналило позаду. Його рівний, беземоційний тон змусив Ірину повернути голову. Він безсумніво зауважив краєм ока її погляд, однак і бровою не повів. «Від аеропорту?» – перепитала вона. «Вона там уже місяців зодва не була». Його повздовжня зможка на щоці сіпнулася. Там, біля переходу, великий щит із рекламою нових авіарейсів на тлі аеропорту, пояснив він незворушно і додав буденно. Півдня їжу, а кави ще не пив. Кав'ярню вже було видно в вітровому склі. Три столики на дерев'яному помості під парусиновим дашком у мереживній облямівці рудого опалого листя. Ірина глянула на годинник. До зустрічі з Галею лишалося ще двадцять хвилин. А я зараз питиму друге горнятко. Як маєте час, почекайте зі мною. Водове вітру вихрили сухим листям, здіймали його вгору, в повітря, заносили на столики. «Все одно хочу на вулиці», – сказала Ірина, – «хоч і ризикуємо напитися кави з піском». Офіціант миттю опинився колених і витер столик, змахнувши з десяток подовгостих грудих листочків. Пасмуги від вологої шмати на столі висохли просто на очах. Приніс білу скатертину та серветки, хотів залишити меню, але кумпа зупинив його, розпитав, яку тут каву готують і що нині смачного на десерт. А тоді, коротко, порадившись з Іриною, зробив замовлення: кава експресо та яблучний штрудель із подвійним ванільним соусом. Як завжди, у костюмі, без краватки. Він своїм звичайним рухом провів по волосю від чола до потилиці. Сивий їжачок ліг під долонею і пружно настовбурчився за нею. Рука затрималася на потилиці. Приємно, мабуть, відчувати опір і покору короткої густої шевелюри. Звук янової мобілки був вимкнений – вона зарухалася на поверхні столика, екран засвітився номером. Кум поглянув на нього і накрив телефон білою полотняною серветкою, щоб не заважала. «Отож, ви нікуди не спішите?» – зробила висновок Ірина. Він усміхнувся, схилив голову. Цей жест міг означати «і так, і ні». «Скажіть». Ірина посунула вбік свій клач із помадою та ключами. Хотіла спитати, ви так рухаєтеся тоді, коли всі танцюють, неначе іронізуєте чи точніше, кажучи, дурієте? Невже? Він дивився їй просто в очі. Його настрій зробився точнісінько такий, як тоді, коли він виробляв свої штуки під музику. «А що, так не можна?» «Ну, чого ж? Звісно, можна, але чому? Ви несерйозно сприймаєте те, що ми робимо?» «Надмірна серйозність шкодить справі». Очі його сміялися, але, власне, з цим у вас там усе гаразд. «Ага!» – Ірина відкинулася на спинку крісла. «Трохи іронії. Саме те, що треба!» «Я це люблю». «Власне», – погодився він. «Що найчастіше бачать у роботах пінзеля? Граничну емоційність, експресивність, трагедію, страждання, шал пристрастей. І це все там безперечно є. Але що це? Ангелики сміються, аж зуби показують. Ну, де ви таке ще бачили?» Самсон, ніби жартува, з тим левом справляється. Гляньте в його обличчя. Ні, вам так не видається? Зазвичай, мовчазний Ян Кумпа, виявляється, міг бути його вірким. Звукооператор у людських голосів добряче попрацював над його голосом, досягнувши гармонії від оптимального поєднання гучності, висоти і тембру. Його не хотілося уривати». Голос для Ірини лишався одним із основних показників привабливості. Певно, ще й тому, що для неї в її професійній сфері він не міг стати складником загальної композиції. Вона з усього могла добути користь,